بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأسحابه وما انتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهي عقدة من نساني يفقه قولي Allah çıqqantı Allah'ın izni ilə İmamı Zəhəbi Rəhməhullahın Kitəbul Böyük günahlar kitabını toxumağa davam edəcəyik və biz bu gün Allah'ın izni 8-ci günahı olan yetimin malını yemək məsələsi altında danışırıq Lakin bundan əvvəl 7 böyük günahı toxunmuşduq Bismillah, hansılardır? Allah şəriq 1-ci Allah şəriq qoşmaq sonra İkinci Haksız yeri Geçme Günahsız adamı öldürmek sonra 3. Sehir etmek Dördüncü hmm. İftirat mı? Kadın namaz mı? <gülüyor> yok Namazı terk eden Beşinci Zekatı Terk eden Altıncı Saldayanlarına zulmeden Yettinci ribaya, yəni kələm faiz yandır. <gülüyor> Bu günlərim Allahın izni ilə, yəni həmin dərslə davam etdiririk. Şeyx Rəhməhullah buyurur: Əl-Tibiratı 8-ci böyük günah. Əflü məl el-yatim <gülüyor> zulman. Zulmkarlıqla yetim malını yemək. Yəni yetmə zulm etmək onun malını yemək. Çünki yetim malını yemək 2 qismə bölünür. Ona zulm etməklə və ona zulm etməməklə. Şəh 1-ci Allah Sifatələrinin Məsə surəsinin 10-cu ayəsində Fahad da buyurduğu ayəni gətirir. Allah sələ buyurur İnnəllərinə yəkulunə ənvaləl yətəmə zulmən İnnəmə yəkulunə fi butunihim nəra Və səyəsləvnə səyirə O kəslər ki yetmin malını zülümkarlıqla yiyirlər Yəni ona yetmə zülm etməklə yiyirlər O kəslər qarınlarına od yiyirlər Yəni od atırlar qarınlarına onların yeri səirdir, yəni cəhənnəmdir Həmsən alaqala buyurur Ənəm surəsinin 12-ci ayəsində وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّةِ هِيَا أَحْسَن Yetimin malına yaxınlaşma Yalnız xeyr-haqlıq məqsədi məhs ilə ona yaxınlaşa bilərsən Yəni yetim malına yemək olmaz Onu istifadə etmək olmaz Yalnız xeyr-haqlıq məqsədi ilə yaxınlaşmaq olar Peygəmbərəsə məşhur hədisdə hansı bu hədis bizdə dəfələrlə təkrər olunub. Kimdən hansı hədisdir? İçində 7000 haqqlarda haqqlarından söhnülür. Əhsan. 7 Peygəmbər buyurur 7 günahdan çəkinin. Yəni 7 böyük günahdan çəkinməyi əmr edir ümmətinə və onlardan biri də Peygəmbər buyurur, əflüməl yetim, yetimin malını yemək. Hədisdə ümumi gəlir, yetimin malını yemək. Yəni ümumiyyətlə yetimin malını yemək olmaz. Bəlkə Allah Subhanahu ayədə onu təfsilatı ilə bəyan edir. Təfsilatı bəyan edir. Yəni, zülümkarlıq da yemək olmaz. Həmçin başqa ayələrdə hədis daha açıq ayədini məsələ daha açıq ayədini görünür. Allah s.ə. Nisə surəsinin 2-ci ayəsində buyurur. Və əsul yətəmə ənvaləhum və lə tətəbəddəlül xabitə bittayyib və lə təəkülü ənvaləhum ilə ənvalikum innəhu kənə xovbən kəbirə. Yetimlərə onların malını qaytarın. Yəni sizin əlizatı yetim varsa, o böyücükdən sonra onun malını ona qaytarın. Və əsul yetəmə ənvaləhum. Onların mallarını özlərinə verin. Və lə tətəbəddəlül xəbitə bittayi. Gözəl şeyləri, pis şeyləri gözəllərə dəyişməyin. Yəni ki, Allah talanın verdiyi sizə gözəl neymətləri, pis neymətlərlər, xəbit olanları da dəyişməyin. Və lə təəkulu ənvaləhum ilə ənvalikum. Onların malını öz malınıza qatıb yemey Yəni haramcasına yeməyin. İnnehū kānə ḫūban kebīra. İbnə Basra, cələn, ki, yəni zunubən. Yəni o böyük günahdır. Və ḫūban kebīra, yəni yetim malını öz malının malına qaxıb yemək və yaxud onu haramcasına yemək böyük günahdır. Həmin surənin 6-cı ayəsində, yəni İsra surəsinin 6-cı ayəsində Allah təala Yetimlər nikah, yəni Hədd-i çatan zaman onları imtihan edin. Yəni, onların hədd-i çatdıqdan sonra imtihan edin. Və in ənəstun minhum rüşdə. Əgər onlardan rəşid halına, rəşid vəziyyətlərinə çatdığını hiss etkəniz, yəni imtihan nəyə görə olunur? Onun rəşid vaxtına çatıp çatmadığını təyin etmək üçün. Rəşid vaxtı insan hansı vaxtıdır? Ağlının dərk etdiyi, öz özünü idarə etməyi bacardığı, öz malını özü idarə edəcək. Həddə çatanda axı insanın rəş Səni körpəş, əlində pul versən, aparıb onu, boş-boş şeylərə xərcləyər. Əlindən kimsə alaq. Çünki o, rəşid halına çatmıyıb. Rəşid vaxt o vaxtdır ki, insan öz təsərrüfunu, nə edəcəyini, necə edəcəyini artıq bilir. Bu, ə, rəşid vaxtı da alta buyurur ki, yetimləri imtihan edin, onlar həddibuluğa çatdırsa. Əgər onlarda rəşidlik hiss etsəniz, yəni rəşidlik halına çatırlarsa, fəd fəu iləyhim ənvaləhim. Onların mallarını özlərinə qaytarın. Və la sa'kuluha israfan və bidaran Onlar böyüyənə qədər, yəni yetimlər böyüyənə qədər onların malını israfçılıqla yeməyin. O men kana ganiyyen felistahif. Yəni kim varlılırsa, yetim malına toxunmasın. Allah da qaydalar söyləyir. Buyurur bizim ki, əgər kim varlılırsa, yetim malına toxunmaq artıq haramdır. Çünki özünün kifayət edərl var. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَالْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Lakin kim çasıbdırsa, yetim malından, mərufla, ma yəni Allah salanın buyurduğu kimi yiyebilər. Yəni, ehtiyacı olan qədər götürməklə, israfçılıq etmədən yetim malından götürüb yiyebilər. Çünki yetimi dolandırır, böyüdür evində və imkanı yoxdur onu saxlamağa. <gülüyor> وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَالْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ onlara mallar, malını onların malını ödədiyiniz zaman onlar şəhadət gətirin. Yəni artıq burada məsəl başqa məsələyə toxunur. Şəhadət məsələsə toxunur. Halbuki ayən azənə şikə vəsəl əmmi boyan əvvəlində şey əm, Allah Tala malını ona hansı vaxt qaytarmaq haqqında söyləyir. Və yetim malı ona qaytarılır və rəşid ha yaşına çatdıqda imtihana olunur iki şərt var. Birinci hədə çatmış olsun, ikinci rəşidlik hiss olsun sonra. Bu iki şeyi tamamlanarsa yetim malı özünə qaytarılır. Və yetimi baxıb böyütməkdə böyük əzir var, böyük səvab var. <gülüyor> Fəhəməz əsələn bir hədsən buyurur, Ənə və kəfidə yetim fil cənnəti həkədə. Mən və yetimə kəfalət edən, onu baxıb böyüdən kəs cənnətdə beləyik, yəni bərabərik, yanaşıyıq. İki barmağını işarə edir Fəhəməz əsələn. Ona insan yetimə baxıb böyütməkdə böyük əzir var, lakin onun malına tamam edərək yox, onun malını mənimsəm Sadəcə Allah rızası onu böyütməyə. İmkanı çatırsa, öz malından böyütsün, sadəq etsin. İmkanı çatmırsa, onun malından da Allah sabahının buyurduğu kimi israf etmədən yə bilər. Lakin yetim böyüdü həddibuluğa çatdığı zaman onun malını gərək ona qaytarsan. Rəşid vaxtı insanın ağlı ilə ölçülür. Yəni insanın rəşid çatması onun ağlı ilə ölçülür, onun yaşı ilə ölçülmür. Olsun ki, insan həddibuluğa çatsın 15 yaşında və yaxud da daha az, Lakin rəşid vaxtı gəlsin, on, 30 yaşında, yaşında belə dəli olsun və dəli də körpə kimi, uşaq kimi bilmir malını necə səlsəmək lazımdır. Olsun ki, onu boş yerə sərp etsin və rəşid vaxtına çatdığı zaman müflis olsun, malı qalmasan. Ona görə alasalı şəhq qoyur, onun həddi bula çatmaq yanaşı rəşid vaxtına çatmaq. Yalnız bu məsələdə ə, İmam Əbu Hənifə rəhməhullahdan, Başqa bir rəy gəlmişdir, yəni buna müfadət bir rəy gəlmişdir. Rəhməhullah buyurur ki, mən 25 yaşında olan kəsindən yəni rəşid vaxtına çatmış sayıram. Hətta yəni o ağlı, e, yəni dəli olsa da və s. kimi. Ona görə ki, səbəb yetirir dediyinə, ona görə ki, mən 25 yaşında adamı nənə görmüşəm. 25 yaşında qadını nənə görmüşəm və olmaz ki, insana nənə olmuş bir adamı da rəşid saymıyasam. Lakin, Allah ona rəhmət eləsin. Dediği dəlili ağlı dərindən dediyinə görə, yəni heç kəsən ağlı quran və sünnətlə üzə qoyulmaz. Əbu Hənəfiy. Əbu Hənəfiy rəhməhullah. 9-cu böyük günah şeyx buyurur, el-kəzb alə-nəbi sallallahu 9-cu böyük günah kitabla gətirdiyi peyğəmbər sallallahu adından yalan danışmaqdır. Və qız zəhəbə taifadın minəl uləmə ilə ənlə kəzib alə Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm kufrun yənqülə anil milləh Şeyh buyurur ki, imam Zəhəbi alimlərdən bir qrupu belə rəyidədirlər ki kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve adından yalan danışarsa o İslamdan çıxardan küfr etmişdir. yani küfr etmişdir ve o küfr onu islamdan çıxarır. Və lə raybə ta'ammada al e, rasulihi fi tahlil ihram aw tahrimi halal kufun mahd wa inma sha'nu fi kizb 'alayhi fi buyurur ki hec bir shek şey, fik yoxdur ki kim Allah'a ve yaqdi onun rasulunu adından qəştdən yalan danışarsa halalı haram etmək üçün haramı halal etmək üçün və s. o artıq kafirdir O artıq kafirdir, onun kafirliyinə şəkifə yoxdur. Çünki Allahın haramlarını halallığını, halallığını isə haramlığını insanlara öyrətmək üçün. Yəni, onu, e, halalını haram sayır, haramını, halal sayır. Buna görə heç bir şək şey yoxdur ki, e, İslamdan çıxmışlar ki, ixtilaf olan yer o yerdir ki, əgər insan bundan başqasını, yəni halalı haram saymaq üçün deyil, sadəcə başqa məsələlər üçün, Yalan danışmışdır. Başqa niyyətlərlə yalan danışmışdır. Bu halda o kafir olur, yoxsa yox? Bəzi alimlərdən yəni, şeyx nəql edir ki, onlar həmin əməl sahibin, yəni, həmin yalan sahibinə kafir olduğunu söyləyir. Lakin doğru olan budur ki, inşallah o kəslər həmin təvillərinə görə üzr sahiblərdilər, kafir deyirlər. Kim? Başqa məqsədlə, yəni ki, halalı haram, harama halal etmək üçün deyil. Başqa məqsədlə. Yalan danışarsa kafir olmur Çünki onlar təvil sahiblərdir Onlar yəni dəlilləri Başqa cür görürlər Necə ki, bir çox sufilərdən Var olunmuş ki, onlar Peyğəmbəl Adına yalan danışmağı deyilər ki, biz Peyğəmbəl Səmin Məsləhəsi üçün, yəni Onun məqsədi üçün yalan danışırıq Məsələn, yalan danışırıq ki, Allahın dinini ucaqtmaq üçün Allahın dinini tətbiqi üçün Necə ki, o kəs yalan, yalandan hədis uydurmuşdu İnsanlar Quranı çox oxusunlar deyə Quranı bu qədər oxyanın, bu qədər əzir var deyə Və s. kimi gece vaxtı bu qədər namaz qalanan əzir bu qədər deyə Yəni ki, məqsədləri Dinin mənafiyyəni edir Lakin əməlləri Basildir Yəni niyyət gözəldir Lakin əməl basildir Biz bilirik ki, əməllərin qəbul olması üçün iki şəx var Gözəl niyyətlə bərabər ittiba yəni zəniyyətlə sünnətlə itibar etmək lazımdır Bu insanlarda gözəl niyyət, lakin batil əməl olduğuna görə onların əməlləri məcbul deyil, qəbul olunan deyil. Lakin bu insanların yəni, təkbir olunub-olunmasında dedik ki, ıxtılaq var, lakin əksəriyyət və cümhuriyyət odur ki, bu halda insan təkbir olunmur. Səhəmət Azəzəm hədçində buyurur, İnnə kədibən aleyyə leysə təkədibin alə qeyri mən kədibə aleyyə Mən kəzibə aleyyə mutəammədən fəl-yətəbəvvə məqədəhu minən nə. Peyyəməsən bu Həqiqətən mənim adımdan yalan danışmaq, başqalarının adımdan yalan danışmaqla eyni deyil. Kim qəstdən, qəstdən mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerini hazırlasın və yaxud da cəhənnəmdə oturacağını hazırlasın. Başqa bir həzə Peyyəməsən buyurur. Mən kəzibə aleyyə, bu niyə ləhu deyirsən fi cəhənnəm. Kim mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə ona bina çikilər. Onun üçün cəhənnəmdə ir çikilər. Başqa bir hadisə fəyəməsən buyurur. men yəqül ənni mə ləm əqülhü fəl yətəbəu və məqədəhu mən Kim mənim adımdan mənim demədiyimi deyirsə, cəhənnəmdə yerini hazırlaşan. Əşkəri hədisdəfə məsələn buyurur. Mən rəva ani hədisəm və o yərarənə kəzbun və o ahadü kəzibin kim əgər mənim adı bir hədis danışarsa və e, bilirsə ki o mənim o hədisi mən deməmişəm o iki yalançıdan biridir. Eee Şeyx buyurur. Fələ haləka fi hada an riwayəti məvdu la sahil Yəni buradan aydın olur ki, eee, əmmetə adına qondarılmış hədisləri rəvayət etmək caiz deyil, halal deyil. Yəni kimsə bir hədis bilərsə ki, o hədis mövzudur, yəni Peyğəmbərdən qondarılıb, sonra onu insanlara yayması halal deyil, yəni haramdır. Haramdır. Lakin Sulov ortaya çıxa bilər ki, bir çox alimlər və onlardan ən məşhuru İbn Cəuzi Rəhməhullahdır. Mövduat kitabı yazmışlar Mövduat, yəni qondorma hədislər kitabı Hədislə başlayan, ancaq qondorma hədislər gətirilir hə, Kim nə cavab verər? Yəni haram iş görmüşdür? Şey? Bəyan, etmək. Bəyan, Əhsənd, bəyan etmək üçün Mövdu hədislərə vayət etmək və yaxud da zəif hədislərə vayət etmək caizdir Yalnız bəyan etmək üçün Bəyan etmək üçün, ilm öyrətmək üçün Səhli zəifdən ayırmaq üçün Bakili qondormanın səhli hədislərdən ayırmaq üçün caizdir ki Allah amca sonralar onu sahi həzislərə darışdırmasınlar. Məsəl, görülmüş əməl, söylənmiş söz, olunduğu yerə görə və deyildiyi zamana görə və kimin adından olunduğuna görə təhvlidir. Əməl eyni əməldir. Yalan yalandır, məsələn. Lakin Allah da adından danışılan yalan ən əzəmətli yalandır. Yəni, bundan əzəmətli yalan yoxdur. Ondan sonra onun rəsulun adından danışılmış yalan, ondan sonraki dərəcədə olan əzəmətli yalandır. Yəni ki, adi insanların haqqında danışılmış yalanla eyni deyil. Sonra alimlərin adından danışılmış yalan, ondan sonraki dərəcədə olan, mərtəbədə olan əzəmətli yalandır. Sonra adi insanların adından danışılmış yalan. Çünki, Allah-talanının adından yalan danışan kər birbaşa Allahın buyurmadığını buyurur. Allahın şəriyyət etmədiyini insanlara öyrədir. Allahın halalını haram-haramını halal edir və s. Və sonra onun rəsulunun adından. Çünki onun rəsulu Allahın dinini çatdırırdı insanlara. Peyyəməlisəzədənin üzərində üçün yalnız təbliğ idi, Allahın dinini təbliğ etmək. O da Allahın adından yalan danışmaq kimidir. Üçüncü alimlərin adından yalan danışmaq, çünki alimlər də Allahın şəriyyətini insanlara bəyan edirlər və sonra e, yerdə qalanların adına yandaşmaq və istəyənə halda yalanın ən aşağıda olanı böyük günahlardandır ən aşağıda olanı böyük günahlardandır düşünün ondan yuxarıdakilər necədir məşhur bir məktub gəzir insanların əlində Mədinə, Mədinədə Peyəmbəs və imamı olan Əhməd kimsədən insanlara olan e, məktub Hansı orada e, həmin məktubu hər kəs neşə nüsxəsinin yayılması və s. Yəni, şöyle yəni, Allahımız səhəm. Yəni, bu, ən böyük yalanlardandır. Həmin hə məktubda Allaha, onun rəsuluna və o, alimlərə olan iftirana hamısı toplanmışdır. Hamısı var bir məktubun içində. Əlbəttə, belə şeylər qadağan olmalıdır. İnsan belə şey bildiyi zaman, gərək insanlar çəkindirsin bundan adağan yani, e, etsin. Yəni əllə sürsün onu imaf etsin insanlar da bu işdən çəkinisin və bu söyflərdən gələn bir işdir. Həmin bu hədis Mən Kəlibə Ali mütamidən fəli kim mənim, adıma, adımdan mənim adımdan yalan danışarsa, qəş də mənim adından yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerini hazırlasın. Bu hədis mütevəcir hədislərdəndir. 70-dən çox səhabədən rəvayət olunmuşdur bu hədis. Yəni hədisin sahiyini heç bir şək şey yoxdur. Lakin e, Bu hədisi bəziləri, yəni bəzi zərafətli olan firqələr doğru anlamamışdılar. Əvvəlsəm həsdə buyurur, "Mən Kərimə Əleyhə". Əleyhə sözü əvvəlcə ər üzərinə mənasındadır və yaxud da ziddinə mənasındadır. Kim mənim ziddimə hədis qondararsa, yəni ki, hərfi məna göstərə bu mənaya axılır. Ola bilər ki, biz beyan vaşamın ziddinə etmirik. Biz beyan vaşamın xeyrinə edirik yalanı. Lakin cahillər bil ki, eyni hökmdədir. İstənilə halda Allahın dininə əlavələrdir. İstənilə halda etdikləri Allahın şəriətini dəyişdirməkdir. Kamil olan şəriəti kamil hesab etməkdir. Və ə, ona görə də yəni halda həmin laidin, yəni həmin əzabın altında da həmin kəslər Allahu Əla. Onlar əxşəriyyəti bilirlər ki, etdikləri yalandır. Etdiklərin yalan olduqlarını bilirlər. Etikləyə böyük günahdır Lakin Allah bilir Bundan sonra şeyh gətirir 10-cu böyük günahı və buyurur İftaru Ramadana bilə uzrin Və lə ruxsa Ramazanda heç bir üzürsüz Və heç bir e, Ruxsəsiz iftar etmək Yəni Ramazanda oruc, orucu pozmaq Və buyurur şeyh Və qalən nəbiyyə 10-cu Və qalə nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm Mən əftarə yevmən Min ramadan Min qeyri övrin Və lə ruxəsin Ləm yaqdihis Siyamu dəhrin Və lə ussamə Bu hədis zəif hədisdir Yəni tərcüm etməyəsən əvvəl qəd etməyəsəm Yəni beynlərinizə sahib kimi Doğru kimi həq etməyin Hədis zəif hədisdir Lakin şeyx gəsirdiyinə görə hə, oxuyuruq ə e, bu həzi, e, buyurulur bu kəlamda buyurulur və həz hədi, zəyif hədisə ona görə hədis, əslində zəyifdir və yax da mövzu yəni, qondarma hədis deyilir. Aslında Peyğəmbərin kəlamı deyil, hədis deyil. Lakin ümumən onlara hədis deyildiyinə görə, yəni e, hədis əhli onlara hədis deyirlər. Lakin əslində Peyğəmbərin kəlamı deyil. Buyurulur e, e, bu kəlamda mən əftara yomən min Ramadan min ğeyrə izn və ruxsa Kim Ramazanda heç bir üzürsüz və rüxsəsiz Üzür xəstəlikdir Rüxsə səfərdə olan və s. Heç bir üzürsüz və rüxsəsiz Orucunu açarsa Bir il oruç tutsa belə O günün əvəlini vermiş olmaz Və şəx davamda gətirir Hədə ələmiyyət bud Bu sabit deyil Yəni özü də bunu bəyan edir Və bu e, Kəlam Bu hədis ə sünnə Əbū Dāwūd rəvayət olunmuşdur, lakin Şeyx əl və başqa ə, alimlər onun zəif olduğunu bəyan etmişlər. Vaxtı bir həftə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur: <coughs> "Əssələtu l-xamsu cüm və cümə filə-cüməə və Ramazanu ilə Ramazan kaffāra limə beynehum mə işdə işl və kəbəir İmam Müslimin Əbū Hüreyra (rəziyallahu anh) etdi, bu hədisdə Peygəmbər (s.ə.s) buyurur: "5 gün ərzində 5 vaxt namaz" Cümə özündən sonraki cüməyə qədər, Ramazan özündən sonraki Ramazana qədər e, günahlara kəhfarədir. Əgər insan böyük günahlardan çəkinərsə, yəni böyük günahlardan, kəbə kəbəyirlərdən çəkinərsə, yerdə qalanlara bunlar kəhfarədir. Gün olan 5 vaxt namaz cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana kəhfarədir. Hədis açıq adım ki, böyük günahlar üçün tövbəyə ehtiyac var. Əməslə başqa bir hədisə buyurur. Uniyel İslam ualehəm sin şehadəten la lə ilaha illallah və anə Muhammədə rasulullah və yəqaməssəlat və itaz zəkkah və som ramadan və hacül beyt. Ətəsqan aləh. E, Buxari və Müslimin İbn Umar Əbdul Əbn Umar rəziyallahu buyurulur. İslam 5 dayaq üzərində durur. İslam, İslamın 5 dayağı var. E, Allaha və onun rəsuluna şahadət gətirmək, yani Əş-ədən-ləylin-la, əş Namaz qılmaz, vəkat vermək Ramazanı oruç tutmaq və hədc etmək Hər iki hədislə, bundan öncəki və bu hədislərdə Ramazanda oruç tutmağın vacib olması Yəni kamil Ramazan ayına oruç tutmağın vacib olmasına dəllət vardır Qadəx Əmməd ibn Zeyd Ənə Amr ibn Məlik Ən-Nukəri Ən Əbül Cəvzə Ən İbni Abbas radiyallaha anhumə qal Ərəl-İslam və qəvaidu din sələtə e, İbni Abdullah İbni Abbas radiyallaha anudan rəvayət olunur ki İslamın əsasları və dinin dirəkləri, dayaqları üçdür Şəhədatu ən La iləhəlləh və sələt və səvmü Ramadən Yəni İki şahadət vermək, e, Allaha şahadət vermək, namaz qılmaq və Ramazan'ı oruç tutmaq. və e buyurur: "Həmən taraka vahiden minhunna fehu Kim əgər bunlardan birini tərk edərsə, o kafir olar. Lakin bunun arxasınca, davamınca İbnə Vasrə radiy (radiyallahu anh) buyurur: "Vətəcidu katir kasrul mal və lam yuhc və lam yuzekki və la yahud dam." Hədə, xəbərin sahih. Bunun arxasınca insanlar doğru olmayan fikir düşməsinlər deyə buyurur. Görərsən ki, insan yəni, çoxlu pulu var, həcc etmir və yaxud da zəkat vermir, onun qanı halal olmaz. Yəni, o müşəlman olaraq qalır. O müşəlman olaraq qalır. İstənə halda kəlam İbn Abbas radiyallahu anhın kəlamıdır və kəlam Peyyəməsəmə hədislərlə siz durabilməz. E bu yəni namazı və yaxud da Ramazanın orucunu tərk edən kəs küfr etmiş olur lakin küfrü nədir? İslamdan çıxaran kür deyil, yəni böyük günah deməkdir. Bu yerdə küfr böyük günah deməkdir, sahibini İslamdan çıxarmıq əgər onun vacibliyini etiqat edirsə. Yani, məsələn bir həssində buyurur, və qələn nəbi əsələm mən ləm, -ləm yədə qəvlə zürin vəl əmələ bih vəl cəhl فَلَا حَاجَ فَلِ اللَّهِ بِاَنْ يَدَعَ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ e, Bu sahih hədistdə İmam Buxarının Əbu Hureyir radiyallahu anh dəravak etdiyi sahih hədistdə piyaməsən buyurur Kim pis sözü və pis əməli və cahilliyi tərk etməzsə Allah s.a. onun yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur Bu hədistdə dəlil vardır ki Oruc tutmağın içindən həm də daxildir. Yalnız yeməkdən, şəhbətdən özünü saxlamaq yox. Həmçinin dilini pis kəlmələrdən saxlamaq. Həmçinin əməllərini, özünü pis əməllərdən qormaq və cahillik etməmək. Cahillik etməmək kimi bunlar da oruca daxildir. Oruc cümlətlə mənası imsək deməkdir. Oruc, siyəm, imsək deməkdir, yəni saxlamaq. Bir şeydən özünün nəfsini saxlamaq. Həmçinin oraya aiddir. Özünü yeməkdən, içməkdən, həmçinin pis kəlimələrdən, pis əməllərdən özünü qoruyub saxlamaq da aiddir. Və əgər kimsə bunu edərsə, o demək ki, o öz orucunu batil etmişdir, lakin öz orucunun əcrini azaltmışdır və yaxud da batil etmişdir mənasına gəlib. Ənin nəbi s.a.v. qal Ədərəkə şəhru ramadan fələm yoxdarlə İmam Əhmədin, Kirmizinin və başqalarının rəvaət etdiyi bu sahih hədistdə fəhməsən buyurur, o kəsim burnu yerlə sürünsün, yəni bu əzab kəlməsidir. O kəsim burnu yerlə sürünsün ki, o Ramazan ayı girir və çıxır, lakin bağışlanma. Hədis, e, yəni bu hədisin bir hissəsidir, hədistdə buyurulur, Rəğmə ənfu, ənfu rəculin, zükrə indəhu, zükirtu indəhu, fələ müsəlli əleyh. O kəsin burnu yerlə sürünsün ki, onun yanında mənim adım çəkilir, lakin salam salavat gətirmir. Sonra buyurur Peygəmbər ikinci, o kəsin burnu yerlə sürünsün ki, o valideynlərindən ikisi, bayaqda biri onun yanında qocalır, lakin onların səbəbindən cənnətə girmir. Sonra Peygəmbər buyurur, o kəsin burnu yerlə sürünsün ki, Ramazan ayı girir və çıxır, lakin o bağışlanmır. Yəni Ramazanda oruç tutmaq Ramazanda, ümumiyyətlə, səbəb götürmək lazım ki, insan bağışlansın Ramazan Ramazanın ən böyük səbəblərdən də birini insan bağışlaması üçün. Çünki o ayda cəhənnəm qapıları bağlanır, cənnət qapıları açılır, o ayda e, şeytan zəncirlənir, insandan ibadətlər asanlaşır və lazım ki, insan bu aydan ən çox mümkün olan ən çox istifadə etsin ki, o bağışlanılardan olsun. Allah-u Səmətlə, bizi bağışlanılardan əməsin buyurur şeyx və mən tərəkə som ramadan bila mara və la qara fa innahu şerrun min zani vəl makkaz və mudmin el bundan sonra şeyx özündən bir kəlam gətirir və yax da alimlərdən bir kəlam gətirir buyurur ki kim ramazanda orucu heç bir üzürsüz heç bir məqsədsiz tərk edərsə o cinakardan E, məhkəzdən, yəni dəllaldan və daimə araq içəndən daimə spirtli içəndən daha şərdir daha şərdir çünki neyə görə hamısı saydığı haramlardır araq içməkdə zinada Məhkəz olmaz yəni dəllallıq da haramdır lakin neyə görə e, daha şərdir söylədi kim deyə çünki Ramazan İslamın əsaslarındandır Ramazan orucu İslamın əsaslarından da. Bunun tərki o, o, öbürlərinin tərkindən daha eşidləsidir. Ramazan İslamın dayaqlarından da. Ramazanda olan əməl, yəni orucu tərki olması haramdır. Və onlar da haramdır. Hər ikisinin əgər yəni, ə, tərk edər, onun yəni, vacibini inkar edərsə və yaxud da günahları etdiyi zaman onların halallığını etkət etsə, küfürdür, şək yoxdur. Lakin burada söhbət gedir. Hər iki alda Yəni, vacibliyini eytiqat etmək və yaxud da onların haramlığını eytiqat etməklə ona əməl edirsən. Bu halda Ramazan orucunu tərk edən daha şiddətlidir. Çünki İslamın ərkənlərindən birini, yəni qəstdən tərk etmiş olur. Bundan sonra şey buyurur. Bəl, <gülüyor> yaşıq fi İslami. Ətta alimlər, yəni insanlar onun İslamında şəkşif edir. Yəni, Ramazan orucunu tərk edənini, qəstdən tərk edən İslamında şəkşif olunur. Ki, nəyə görə tərk edib onu? Və yəznilir Onun haqqında onun zindikliyi şək-şübəsi gəlir insana. Zəng gəlir ki, o insan müshallamandır yoxsa yox. Lakin bunlar hamısı şəkdir, zəndir. Lakin haqq qalan odur ki, əgər o on Ramazan orucunun vacibliyini etiqad edərsə və bundan sonra onu tərk edərsə, o müshallam vazifində qalır, İslam hüqumündə qalır, etdiyi böyük günah olsa belə. 11-ci böyük günah Şeyx İmam Zehbi, Şeyhü'l-İslam İmam Zehbi rahmetullah buyurur. El-firaru min yawm az Döyüş günü qaçmaq. 11-ci böyük günah, döyüş günü, yəni zəh günü düşmənlə üz-üzə gəlinən günə gedir. Döyüş günündə yox, düşmənlə üz gəldiyi zaman qaçmaq. Allah Subhanahu taala buyurur. Ya eyühellezine amenu. اِلٰى لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ Ey iman getirenler siz zəhf günü, düşmanlar üzre geldiği zaman onlara arfanızı çevirmeyin, yani kaçmayın. Ondan sonraki ayda Allah-u sallallahu, buyurur وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهِ إِلَّا مُتَهَلِّفًا لِقِتَالِ او مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِيَةٍ لقد باع غضبه 15 16-cı 15 16-cı ayələri azad buyurur. 2-ci ayədə, 16-cı əgər kim üz öndərərsə, qaçarsa düşmənlə üzə gəldiyi zaman ona Allahın qəzəbi, qəzəbi olar və onun yeri cəhənnəmdir və ora nə pis yerdir. Lakin o kəslərdən başqa ki Atala, həmin ayının ortasında istisna gətirir O kəslərdən başqa ki Onlar Mütəhərrüfə nəqətəl Döyüş fəndi işlədərək qaçırlarsa Yəni onlarla döyüşmək üçün qaçırlarsa Olsun düşmənin qarşısından qaçır Ona arxadan dərbə indirmək üçün Onu aldatmaq üçün və s. Fənd işlədərək Və yaxud da ikinci yəni, e, səbəb hansı o e, insanın cəhənnəmin düşməsində səbəb e, deyil Yəni bu qaçır Düşmənin qarşısından ə və mütehəyjenə ilafə. bir müsəlman toplusuna, müsəlman dəstəyinə çatmaq üçün, kömək üçün qaçırsa. Yəni əgər insan qaçırsa düşmən qarşısında ki, öz zəifliyini görür və ya öz ordusunun zəifliyini görür, onlara qaçmağa əmr edir ki, müsəlman dəstələri ilə birləşsinlər və qüvvətlə onlara qarşı, e, onlarla üzləşib onlara qələbə gətirsinlər. Necə ki İbn Ömər rəziyallahu anh və başqalarının riwayat olunan hədislərdə buyurulur ki, qaçmışdək də bəyənməsəm yanına gəlib özlərinin qaçdığını bəyan etdik zaman bəyənməsəm onlara onların qaçmadığını, sadəcə onların mücərrimlərə kömək almaq üçün gəldiklərini bəyan edir. Həmişənin Ömər rədiyallahu anhdan bu rəvayət olunur ki, onun zamanında e, yəni düşmənlə üzə gəldiyi zaman qaçıb gələn kəsə buyurur ki, mən onların fiyəsiyam, alaqələ buyurur ki, ilahi fətin O dəstəyə ki, yəni, misalman dəstəsinə qaçarlar, bir onların misalman dəstəsi mənə. Yəni, mənim yanıma köməkə gəlirlər və bu halda insan qaçmış sayılmır. Əgər insan və yaxud da cəmaat düşmənlə üzrə gəldiyi zaman manevr etmək üçün, yəni onlara fərb işlədik, onlara zərbə indirmək üçün və yaxud da güclənmək üçün, başqa misalman dəstəyə birləşmək üçün qaçarsa, bu qaçmaq, günahlı qaçmaqdan deyil. Yəni onu edənlər günah sahibi olmazlar. Lakin kimsə bundan başqa halda qaşarsa, yəni döyüşdən üz döndərərsə, o zaman onun etdiyi e, böyük günahlardan sayılır. ki Allah Subhanahu bu cür insanlara insanlar haqqında buyurur. Taqad baa biqadab min Allah. Artıq onlar özlərinə Allahın qəzəbini halal etmiş olarlar. Allahın qəzəbi gələr onlara və mə'əvəhə cehənnəm və Onlar yeri cehənnəmdir və ora nəfişədir. Cihad kəlməsi demək ki asandır, dildə asandı. Lakin həqiqətən hey, əməldə o qədər də asan məsələ deyil. O bələdə asan məsələ deyil. Yəni cihad sözü dildə asandır. Düşmənlə döyüşmək sözü dildə asandı. Lakin o ki, qılıncın səsi gələndə və ya hələlərinin səsi altında o yerdə hər insanın işi deyil. Ona görə Allah Subhanahu taala ümumilərin sifətlərindən buyurur Quranda hansı ki onlar Allahdan ayaqlarına sabit qədəmlik istəyirlər. Allahdan sabit qədəmlik istəyirlər. Əgər Allah bir kəsin qədəmlərini sabit etməsə, o kəs düşmən qarşısında dura bilməz. Yəni bu sabit olmaq da Allah Subhanahu talandır. Allah Subhanahu talanın müvəffəq etməsi ilə olur. Ona görə o kəslər ki, dillərində çox deyirlər, lakin əməllərində yoxdur. Yəni Allah bilir o kəslərin Ərkəndilikləri sadiq e, yoxsa yox? O kəşfələr öz dediklərini sadiqdir yoxsa Allah bilir. Allah Subhanahu Taala Peyğəmbərəm bir hədisdə buyurur: "İstəni bu səbəbə görə 7 böyük naxdan çekin və onların içində birinə ziddlik dedir: "Əstəvəllü yevməz zəh". Səhfini yəni düşmənlər üzə günü e, gəldiyin zaman qaçmaq. Yəni hədisdə yenə ümumi gəlir, lakin ayədə açıq-aydın gəlir ki, iki halda qaçmaq caizdir. Həmçinin Al-Əmirə surəsinin 155-ci ayətini alətə buyurur. Cəməni, şeytan. O kəsler ki düşmənlə üz-üzə gəldiyi zaman üz döndərmişdilər, şeytan onlarla onları zəlil etmişdir. Yəni şeytan onları bu yola yönəltmişdir, lakin ayın davamında Allah təalanın bağışlayan, bəhmini olması sifətləri gəlir. Çünki bu ə, ayələrdə qəsd dolunan kəşflər, bağışlanmış kəşflər niyəki bundan öncəki aya haqqında oxuduq hansı Əmfal surəsinin 15 16-cı ayəsində alsaq bir məniyyətə dubra o gün o kəşflər ki üzlərini döndərərlər, yəni zəhf günü, düşmən üzə gəldiyi gün üzlərini döndərirlər. ə alinlər buyururlar ki təsərrümləri bu Bədir döyüşü haqqında idi yalnız Yəni, Bədir döyüşündə üz döndərmək onlar üçün qadağan idi, haram idi. Heç keçə üz döndərməmişdi. Lakin, ondan sonra, yəni bundan sonra, artıq bu ona ait deyil. Ondan sonra onlar ona ait deyil. Həmçin məşhur hədis, yəqin kamiyə məlumdur. Hünin döyüşündə müsəlmanların başına gəlirlər, o zamanki müsəlmanların sayı artıq müşrikələrin sayından çox idi. Və onlara vadidət olduqları zaman düşmən hüc hücum edir, müsəlmanlar çaşqınlıq çərçirir çaşqınlıq seçilir. O zamanki ki Peygəmbərəsəm onların içində idi. Və onlardan bəziləri, daha doğrusu çoxaları qaçar. Yəni döyüşün tərk edəsi yox, sadəcə orada çaşqınlıq e, seçilir. Və Peygəmbərəsəm yanında qalanlardan e, birinə əmr edir Peygəmbərəsəm ki, e, insanları geriyə çağırsın və Peygəmbərəsəmün mövcud olduğunu, qaçmadığını, sabit olduğunu söylesin və çağırlarla bütün səhabələr toplaşırlar və Allah Subhanahu isminin ilə qalib gəlirlər. Ona görə insan gələk sabit qədəm olmağı Allahdan istəsin. Hər kəsə baş verə bilər ki, o qorxuya düşsün. Ona qəfəl hücum olanda və s. qorxuya düşsün. Lakin sabit olmağı insan gələk Allahdan istəsin. 12-ci böyük günah 12-ci böyük günah Şeyx Ezri kitabında e, zinadır. Və buyurur şeyx e, dəlillərə keçməzdən öncə və bə'duhu əsbəru ismən minbə və onların bəziləri bəziləri daha böyük günahlıdır yəni zinanın bəziləri bəziləri daha şiddətlidir, daha böyük günahlıdır əslində bu söz bundan öncəki bəzi yəni günahları da aid ki yalan haqqında biz bunu qeyd etmişdik yalan danışmaq haqqında qeyd etmiş ki Bəziləri, bəzilərindən daha böyük günahlıdır Və həmçinin başqa günahları da müəyyən günahlarda Bu, şamil olunur Həmçinin zinanın bəziləri Bəzilərindən daha günahlıdır Allah s.a. quranda İsra surəsinin 32-ci ayəsində buyurur وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا اِنَّهُ كَانَ سَاحِشَتَن وَسَاءَ سَبِيلًا Allah buyurur Zinaya yaxınlaşmayın Buyurmadı, zina etmayın Buyurur, zinaya yaxınlaşmayın Zina etmək başqa şeydir, ona yaxınlaşmaq başqa şeydir. Yaxınlaşmaq gözlə, əllə, ayaqla və s. olur. Lakin zina etmək birbaşa cinanın özünə aiddir. Birbaşa cinanın özünə aiddir. Allah səni buyurur: "Zina cinaya yaxınlaşmayın." Yəni zinaya yaxınlaşmanın özünün haram olduğunu bəyan edir. İnnehū kān fāhishatan wa sā'atabilə. O, yəni zina fəşlikdir və pis yoldur. Və şəhə əsəbiyyə, o, pis olur. Başqa əlçələ buyurur. Vələdənə ləyəd'unə məq Allah-ı iləhən əkhər vələ yəqtulun nəfsəlləti hərrəmə Allah illə bilhəq vələ yəznun və mən yəfəl dəlikə yəlqə əthəmə Vələdənə ləyəd'unə məq Allah-ı iləhən əkhər O, kəslər ki, Allahla ı bərabər başqasına dua etməzlər, başqasına ibadət etməzlər. Və lə yəxsünün nəfs Və günahsız Allahın e, halal buyurduğundan başqa nəfisləri öldürməzlər Və lə yəznun Zina etməzlər Bu üç sifəti gətirir Allah Sonra buyurur ki, əgər kim bunları etsə o mən yəfəl Kim bunları etsə Yəlqə əsəmə Onun günahı, yəni əzabi ilə rastlaşar Onun əzabına cürkər olar Cəzasını çəkər Sonra buyurur altıda onun əzabı artırlar, qat-qat artırlar yevmün qiyamə, qiyamət günü yəni bunları elənin əzabı qiyamət günü qat-qat artırlar Bə. və orada, yəni cəhənnəmdə əbədi qalar illə mən tə yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar tövb edər yəni kimsə tövb edərsə hətta Allah şərif qoşduqdan sonra və yafta günahsız insanı öldürdükdən sonra Allahın haram etdiyi nəfsi öldürdükdən sonra və ya xəna etdikdən sonra tövbə edərsə Allah təala tövbələr bağışlayır ki, ayədə qeyd olunur: "İllə men təb". O kəsdərdən başqa ki, ona tövbə edərlər. Yəni əməllərdən sonra tövbə edərlər. Və, və əmələ və əmlə salihən. İman gətirə və salih əməllər edərlər. E, Furqan surasının 68-70-ci ayələri. Allah təala bir ayədə əzaniyyə və zani fəcədü kullu vahidim minhumə 100 cəldə 100 cəldətin və la səx və la səxukə in in kuntum təminunə billah Nəturasın 2-ci ayəsində Allah təala buyurur zinakar kişini və zinakar qadını hər birinə 100 cild, yəni yüz şallah, yüz əəə e, Başqa Azərbaycanda ne edə buna? Qamçı vurun, yüz qamçı vurun Hər birinə yüz qamçı vurun Və onları Bu, yəni Qamçıladığımız zaman Ürəyiniz yumuşalmasın onlar üçün Onları üçün ürəyiniz yumuşalmasın Yəni verilmiş əmri layiqincə Yerinə yetirin Əgər siz möminsinizsə Əgər siz Allaha iman gətirirsinizsə, onlara bu tədibi verdiyin zaman yumuşalmaq olmaz Bu ayə heç bir şey yoxdur ki, yəni İslam alimlərinin ittifakı ilə Bakirə olan müsəlmanlara aiddir Yəni evlənməmiş kişi və qadınlara, subay kişi və qadınlara aiddir bu hökum Və hökum tam kamil belə deyil, bu ayədə bu cür gəlir Və Peynəməl Səhəm həddində daha da açıqlayır Subaykəş cina edərsə, ona yüz e, qamşı vurulur və bir il müddətinə həmin yerdən uzaqlaşdırılır, yaşadığı məntəqədən uzaqlaşdırılır. Başqa bir məntəqəyə götürülür, islah olması üçün. E, necə ki, əşi fədçində gəlir məşhur hədçdə. İki kişi yanına gəlir və onun ədalə, ədalətlə, Allahın hükmü ilə hükm kəsməyi tələb edirlər Və bundan sonra onlardan biri, biri izin alıb sözə başlayır və buyurur ki Mənim oğlum bu kişinin yanında yəni ikincinin yanında əcir, yəni muzla işləyirdi Və onun qadını ilə zina etdi Və mənim insanlar xəbər verdilər ki, mən yüz qoyun ə, verməliyəm o kəsə Və bir cariyə qul alıb verməliyəm və bunu da etdim Sonra bəzi el məhli mənə xəbər verir ki, e, sənin oğlum yüz də, e, cild, e, cildlənməlidir, yəni 100 qamşı vurulmalıdır və bir il müdətinə ölkəsindən uzaqlaşdırılmalıdır, yəni yaşadığı məntiqdən uzaqlaşdırılmalıdır və gəldik ki, səndən öyrənək. Yəni el məhlindən bu xəbəri aldıqdan sonra Fəyəmət Samiyyana gəllər, həmin xəbəri tətəbbüt edir, yəni sabitliyini yoxlamaq üçün, yoxsa öncədən artıq ki, 100 qoyun vermiş və bir cariyyə almışdılar üçün. Məhbəyəməz həmə deyir ki, Allaha and olsun ki, mən sizin aranızda Allahın hükmü ilə hüküm kəsəcəm və sonra buyurur ki, ə, həmin kəsə, yəni oğlana, muzlu işləyən kəsə yüz çiz vurulsun və bir il müddətinə yaşadığı yerdən uzaqlaşdırılsın. Və sonra buyurur səhabəyə, Uneş adında bir səhabəyə buyurur ki, ya Uneş, get o kəsin arvadının yanına, Və ondan soruş, əgər o həqiqətən zina etmişlər, yəni iqrar etsək o zina edib bu kəslə, onu rəcm et. Yəni, onu rəcm et, yəni daşqalaq edin. Və hədisin gəlir ki, həqiqətən gelib səhabələr soruşurlar həmin qadımdan və o iqrar edir və onu rəcm edirlər, yəni daşqalaq edirlər. Hədistdə Açı Aydın var ki, ə, 100 silt vurulmaq və bir il müddətinə yaşadığı yerdən uzaqlaşdırmaq subay kəsə aiddir. Yəni, evlənməmiş kəsə aiddir. Lakin evlənən kəsənin hökmü nədir? Qaşqalaq olmaq. Nedir ki, o Pəyəmək səhəmdən sabit olur. Hədislərlə Hədislərlə Pəyəmək səhəmdən sabit olub, şəriyyət hər zaman öz hökmündə qalır. Şəriyyət qiyamətə qədər öz hökmündə qalır. Yox, bir məntəqəyə, başqa uzaqlaşdırılır. Yox, başqa bir məntəqəyə, başqa bir ölkəyə uzaqlaşdırıl Eyni hükümdədir. Bax, e, yox, o, o, o nikahlı hükmündədir. E, Lakin əgər e, zina edən növ sanırsa, yəni nikahlıdırsa, yəni o halda, o Bax. aydındır, o halda əgər insan nikahlıdırsa, onun hükmü rəcm olunmaqdır. Və rəcm sabit olub Peyyəməsəm sünnətində, 5 dəfə Peyyəməsəm həyatında rəcm baş vermişdir. İkisi yahudilərdir. Ancaq o yahudi kişi və qadın ki, Peyğəmbərə gəlib Allahın hökmünə hökm kəsilməsini istəmişlər və Peyğəmbər onlara Tövratı oxuturmuşdu. Tövratda cinayət rəcm ayəsi, yəni daşqalaq ayəsinin üzərinə əllərini tutmuşlar və Peyğəmbər onlardan tələb etmişdi, onlar əlini qaldırsın və görmüşlər ki, daşqalaq ayəsi var, onlar daşqal olmuşdu. Yahudi kişi və qadın hansı cinayət etmişlər? İkinci, iki nəfər Şəhabələrdən O keşki cinayət etmişdi. 4 dəfə pəyvə məsəm gəlir, onu təmizləməyi tələb etdi və 4-üncü gündə pəyvə məsəm ondan soruşdu. Yəni nədən təmizləməsini? Cinayətdan buyurduğu zaman pəyvə məsəm onun ətrafındakılardan soruşdu. O keşkən dəlilik, yəni bilirsinizmi, dəliizmi o? Deyilər, yox. Bəzi vaxtlar keşki o öz qəvminin ən ağıllı insanlarından da. Ona soruşur ki, o bəka içkiçi. Yəni spesifik içib, yəni, yəni ağıl başını deyil və yoxluğu ilə bundan sonra pəyvə edir həmin kəsin qaşqalaq olunması, rəcim olmasını və dördüncü şəx həmin kəsin zina etdiyi qadındır xalış ki, gəlir Tevmətəmin yanına özün təmizlənməsini tələb edir Tevmətəmin ona get tövbə etdiyi zaman necə ki, zina edən kişiyə demişdir, o zaman e, qadın cavab verir ki, məni də o kəs kimi dörd dəfə geri qaytarmak mı istəyirsən? Yəni, bəyan edir ki, artıq onun etdiyi zinadır. Çünki iş gələndə kişi bəyan etməmişdiki cinayətini. Demiş ki, mən təmizləmək istəyirəm, 페르машаm ona, "Gəl sövbək" deyə cavab verirdi. Bakı sonucu, 4-cüdə olduğunu bəyan etmişdir. Lakin qadın ilk dəfədən bəyan ki, onu etdiyin adır və 페르машаm ona uşağı doğum, doğub sonra gəlməsini söyləyir. Və qadın gelir, doğulduqdan sonra gəlir. Əlində körpü uşaqla gəlir və 페르машаm buyurur ki, "Gəl uşaq özü yeməyə başladığı zaman gələrsən." Və 2 ildən sonra qadın gəlir, əlində çörəklə Uşağın əndə yəni çörək isə Bundan sonra Peyyəmbər Səhəm həmin kəsə rəc Rəcim hükmünü, yəni daşqalaq hükmünü kəsdirə Həmin kəs daşqalaq olunur e, Beşinci daşqalaq olunmuş kəs Biraz öncə Söylədiyimiz hədisdə Yəni Əgirin Yəni muzlu kəsinin İdina etdiyi qadındır Öz ağasının arva Qadını ilə İdina etdiyi kəsdir ki Həmin kəsdə rəcim olmuşdur Daşqalaq olunmuşdur Lakin daşqalaq olmaqla öldürülməsi insanın onun kafir kimi öldürülməsi demək deyil. Biz bu məsələyə bundan öncə də başqa məsələlərdə toxunmuşduq. Zəkatı inkar edənlər və yaxud namazı qılmayanlar haqqında ıı, toxunmuşduq məsələyə. O demək deyil ki, o kəs yəni, kafir olaraq öldürülür. Yox, əksinə Peyğəmbər həzmin o qadını daşqalaq etməsində böyük bir dəlil var ki, o kəs kafir deyil, əksinə ən gözəl möminlərdən idi. Tövbəsi qəbul olan kəslərdən idi. Yəni, etdiyi əməl mümkər olsa da, sonra tövbə etmiş də məlindən. Necə ki, bir kəs Peyəmbər Səhəməsi oruçluqda ki, ona, sən ona cənazə namazı qılırsamı deyə, Peyəmbər Səhəm deyir ki, xuyurur, əgər onun tövbəsi 70 kəsə faylansaydı, bəs edərdi. Onun tövbəsi, həmin qadunun tövbəsi 70 kəsə faylansaydı, bəs edərdi. Açıq adım ki, o kəs mümin olaraq rəcm olundu. Mümini olaraq. Onun tövbəsi qəbul olunan Allah xanata başqa bir ayə buyur. Əz-zani la la yantifa illa zaniya aw mushrike. yalnız zinakarla və ya da müşriklə evləndirin. Və zaniya la yunkah illa zan aw mushrik. Zinə edən qadın yalnız zinakar kişi ilə və ya da müşriklə nikah oluna bilər. Və hürrimə zəlikə aləl müminin Və bu müminlərə haramdır, yəni iznakarla evlənmək İbn Abbas radiyallahu anhudan bu ayənin təfsirində e, Nikah sözünün cima sözü olması mənasında gəlir Yəni, e, ayənin bu zaman mənası olur ki İznakar yalnız iznakara yaxınlaşa bilər yəni, Və yaxud da e, müşrikə, çünki müşrikərdə Yəni, çünki müşrikərdə bu halalda caizdir E, Ə zahiri, e, ayən zahiri belədir ki, mömin kəsə günahkarla evlənmək haramdır, olmaz. Lakin əgər günahkar tövbə etmişdirsə, yəni e, tövbə etdikdən sonrasa caizdir. Əgər e, tövbə edib öz əməlindən bundan sonra caizdir. Həmçinin Necə? -an an an Ancaq günahını Yəni rəcmlə olmaq yalnız zinaya zinaya etmiş evli kəsə olunur. Evli evli olan, yəni nikahlı olan zinak etmiş kəsə olunur. olunur. Lakin e, zina haqqında, yəni gördük ki, rəcml, e, yəni kamçı vurmaq haqqında Quranda açıq-aydın ayə var. Lakin rəcml haqqında Quranda ayə var idi. Lakin sonra nəşx olunub. Niyə ki, Ömər rədiyallahu anhdan rəvayətə gəlir ki, Biz Qurandan oxuyurduq e, Rəcm ayəsini Biz Qurandan, rəcm, yəni daşqalıq ayəsini Qurandan oxuyurduq, lakin e, ayənin e, hökmü deyil, yalnız ləfsi yalnız ləfsi nəsə qolmuşur lakin hökmü şəriət olaraq qalır Necə, Ömər ədəndən buyurulur ki Peyyəməl səsləm iznakar rəcm etmişdi və biz də rəcm etmişik Bunu bəyan edir xütbəsində Ömər ədəndən ona görə ki səbəbinə buyurur Qorxudum ki məndən sonra və yaxud da bizdən sonra insanlar Allahın kitabında rəcim, yəni daşqalak ayəsi yoxdur deyə onu tərk edələr. Lakin ayənin olması səhih hədislərdə buyurulur. Əşşeyxu vəşşeyxatü ilə zənəyə xərcümuhumə əlbəttə Yəni bu nəşq olmuş ayənin nəhsidir. Səhih hədislərdə buyurulur ki, kişi və qadın, şeyx və şeyxə Kişi və qadın əgər zina edərsə, onları rəcm edin. Əlbəttə, yəni bir dəfəlik, yəni onları rəcm edin. Hədsin ayənin ləfsi, rəcmiyyəndə daşqalaq deməkdir. Ayənin ləfsi nəşq lakin hökümü olduğu kimi qalır. Təbək o işləyir, o işləyir. Olar nəməli oluqda o işləyir? Necəyənin? Şüç mənim səhələm. Tövbə ilə günahlar silinir inşallah. E, töv tövbə edib, lakin tövbə insan e, heç kəsə xəbər çıxmamış, yani yayılmamış. Özü Allah'la ilə öz arasında edə bilər. Lakin xəbər əgər qaziyyə və yaxud da çatarsa, artıq vacib olur ki, onlara hüküm kəssən. Artıq bəyan etmişdilər. Yəni, onlar tövbənin ən yüksəyini istəyirdilər. Şək yoxdur, tövbə var idi. Deyir ki, Peynirəməsəm buyurdu ki, onun tövbəsi paydançı idi, 70 kəsə çatar, yəni tövbə var idi. Lakin, daha faç olmaq istəyirlər. Dünyada olan həddini almaq istəyirlər o kəslər. Yəni, bu da onların imanlarından idi, ə, həmin səhabələrin. Və Peynirəməsəm də onları bu, onları bu hökum kəsmişdi. Lakin, insan əgər özü gizlində tövbə edərsə, insanları bəyan etmədən Yəni inşallah tövbəsi məqbuldur. Bilirik, tövbələr iki vaxtdan başqa bir vaxtda qəbul olunandır. Peyğəmbərsəm hədisdə buyurur: Peyğəmbərsəmən soruşulur: "Ən yöyən bu ədam, ən böyük günah hansıdır?" Qal, "Əntəc ələliləh niddən və huva xalıq." Allaha şərif qoşasan o səni yaratdığı halda. Yəni Allah səni yaratdığı halda sən ona şərik qoşasan. Sonra sorusu, "Bundan sonra hansı?" Peyğəmbərsəm cavab verir: "Əntəq tula vələ dəqaşətan əm Övladımı aclıqdan qorxub, onun səndən yeyəcəyindən qorxub öldürmək. Və qalısın məyyusun mə sonra hansıdır? Fəyəməsən buyurur, əntəz niyə həli yetəcəyər? Qonşunun halalı ilə, yəni qonşunun zövcəsi ilə jina etmək. Ə, yadınıza çıx, ə, şeyh, şeyh-ü islam, yəni, Zəhəbi bu başlığı başlamadan öncə ən birinci kəlmədə gətirdi ki, jinaların bəziləri bəziləri daha şiddətlidir. Və indi E şey şey şey şey şey şey şey şey ə şeyx şeyx Peygəmbər hədisinə gətirdi öz qonşusunun qadını ilə zina etmək. Bunu daha üstün ən böyük günahlardan, ən əzəmətli günahlardan sayibdir Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Başqa bir hədisdə Peygəmbər buyurur: "Lə yaznizani etdiyi zaman o mömindir. Yəni o hədisdə var ki, zina etmək insanı İslam dairəsindən çıxartır. Və la yesriq sadiq, hīn yesriq və Yəni o oğurluq etməz, yəni müsəlman oğurluq etməz, lakin oğru oğurluq etdiyi zaman o mömindir. Və la yesribil xamr, hīn yesrib və hu mömin. araq içmək, və yaxud zaman da, içsə də, yəni içsə belə o mömindir. Hədis açıqlayın davət edir ki, böyük günahlar əgər o, yəni İslamdan çıxardan deyilsə, insana İslam adını silmir. Ondan imanı tam kəm kəmilliyə götürmür. Lakin bunun necəliyi başqa bir hədisdə açıqlanır. Peyğəmbər buyurur: "İzənəl əbdu kharaca minhul iman fa kana Fə izə inqəta minha rəcə il ilayhi l Və bu da ala şərti Buxari və Müslim. Buxarı uyğun olan bu səhih hədisə Və məsələn, buyurur, insan zina etdiyi zaman iman ondan qalxır, sanki onu öz kölgəsi altına alır. Yəni, ondan aralansa da ondan uzaq getmir kimi. Və o e, zina, əməlini, yəni, həmin zinasını bitirdikdə iman özünə qayıdır, ona qayıdır. Yəni, o həmin İslam dairəsindən çıxmır, e, müsəlman olaraq qalır. Və və ruya ənin nəbi s.ə.v mənzənə avşər və xamr nəzə allahu minhul iman kimi yəflə insan ay qamizə min raşə isnadı həyir. Yəni bu hədisdə Peyğəmbər buyurur e, kimsə cinayət edərsə və ya içki içərsə onun imanı ondan Allah ondan onun imanı çıxardı necə ki insan köynəyini başından çıxarır. Lakin hədis öncəki hədis şərhidir. Yəni iman ondan aralanmır, uzaqlaşmır və əhli həm munkar əməli bitirdiyi zaman imanı yerinə qadır. Başqa bir hədisdə də buyurur: "Fəläfətun la yükəllimuhumullahu yawməl qiyamə və la yəzkiyyuhum və la yanzuru iləyhim və lähum əzabun və məlikun kəzzab" Və əilin müstəqbir rəvah muslim İmam muslim rəvahı ki, bu hədislər bəyəməsən buyurur Üç kəs onlara Allah qıyamət günü Allah qala onlara baxmaz <coughs> Onları təzki etməz Və onlara şiddətli əzab vardır Yaşlı zinakar Şeyh burada yaşlı mənasına gəlir Yaşlı zinakar Və yalançı hökumdar Məlik Və e, təkəbbürlü kasıb Çünki Şeyx artıq zina edərsə, artıq o həyatının Sanki əksiyarəsini arxada qoyub Və hər şeyi görüb həyatında Və bundan sonra zina edirsə Qocalıq yaşına çatdıqdan sonra zina edirsə Bu zinanın şiddətlilərin Ən şiddətli formalarından biridir Şiddətli zinalardandır Yəni daha böyük günah gətirən zinalardandır Və əgər məlik yalan danışırsa Əgər hökum sahibi yalan danışırsa, çünki onun heç kəsdən qorxusu yoxdur. Bununla bərabər yalanırsa, bu yalan şiddəsli yalanlardandır. Həm üçün e, kəsib təkəbürlük edirsə, yəni e, varlının müəyyən mənada təkəbürlük etmək yeri var. Çünki mal sahibidir, Ona, o təkəbürlük gəsənən o var dövlətidir, lakin kəsibın təkəbürlük etməyə heç bir yeri yoxdur. Yəni, nə ilə təkəbürlük edir e, bu kəslərə? ش لأز في بور حمة النساء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حمة النساء المجاهد على القائدين كحمة أهااتهم وما من رجل يخلف رجللا من المجاهد في أهل أه فخون فيهم إ ووقف له يوم القيامة <Sessizlik> İmam Müslimin rəvat etdiyi bu hədisdə buyurur, Fəyəməsən buyurur, mücahidin və yaxud da mücahidlərin zövcələrinin, qadınlarının haramlığı, yəni onlarla zina olunmasının haramlığı, insanın öz anası ilə zina etməyinin haramlığı kimidir. Yəni insanın anasının ona haramlığı qədərdir. Mücahidin, zövcəsi ilə cihada getməyənlərin yəni yerdə qalanların zina etməsinin onlara yaxınlaşmasının haramlığı insanın anasının haramlığı kimidir. Əgər bir kəs bunu edərsə yəni kimsə cihada getdikdən sonra onun zövcəsi ilə cihada getməyən kəs zina edərsə qiyamət günü o kəs dayandırılar hətta ondan yəni həmin zina edəndən cihada gedən kəs istədiyi qədər onun əcərlərindən götürürər istədiyi qədər. Yəni hətta bəlkə qalmasa belə. İstədiyi qədər onun əjirlərindən götürə bilər. sonra bu Xəmazanın oğlu. Artıq onun haqqında nə düşünürsünüz? Yəni onun halı necə olacaq? Şəhid olsun, şəhid nə bir şey? Nə nə bir şey? Qiyamət günü deyirlər, əcir qiyamət günü götürəcək. Olsun ki, şəhid olsun. Olsun ki, şəhid olmasa da ki, onun üzlə sərlə gedə bilərmi? ərə gide bilər lakin söhbət gedir ki o insan cihadda olduğu zaman onun qadını olan cinanın şiddətliyi ilə qeyd etdi ki cinanın bəzəri bəzərlən daha şiddətlidir. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s) başqa bir hədisdə buyurur: Arba'atun yubghiduhumullah. 4 kəs var ki Allah onları buğd edir, yəni sevmir, bəyənmir. El-biyə hülla e, çox and içən satıcı, yəni öz malını andla satan satıcı Vəl-fəqir-ül-muxtəl, kasıb, və şeyx-ül-zəni və yaşlaşmış zinakar, və imam-ül-cəir və zülümkar imam. E, hədisi imam Nəsəyirə varat etmişdir. Həmçinin başqa bir hədisi də... E, burada şeyx başqa bir zəif hədisi gətirir. Lakin bundan sonra... قيل يا شيخ الهاشم انا صحه العافيه يا في في الباب الاحاديث منها حديث البراء ان قاله دعى فالنبي صلى الله عليه وسلم الى رجل اررس ب بامر ب بامراكه ابيه ان يقتله ويخمس ماله Bara bin Azib radiyallahu anh rivayet olunur ki, Peygamberəm onun xalası, ə, onun dayısını o kəsin yanına göndərdi ki, o anasının, atasının arvadı ilə, anası yox, atasının arvadı ilə zina etmişdi, onu öldürməyə göndərdi. Yəni o kəsə ölüm hökmü vermişdi Peygamberəm. Hədis sahih hədisi, Şeyx Albani onun səhihliyini buyurmuşdur. Həmçinin Bara bin Azib radiyallahu anhdan başqa bir rivayət buyurulur ki, qala ra'ayt ummi və Gördüm ki, əlim gedir və onun əlində bayraq var. Qultu, əynə turid. Ondan sordum ki, hara gedirsən? Qal, və ətəni Rasulullah s.ə.v ilə racilin nəkəh-i imrat-i əbihi fə əmərəni əm ədrəbə unəqəhu və əqlə e, Və cavab verdi ki, mənə Peyəməl s.ə.v məni göndərib o kəsin yanına ki, o atasının zövcəsini, yəni atasının başqa bir zövcəsini nikah etmişdir məna amendedmiş ki, onun boynunu vurum və onun malını götürüm. Hədis e, İmam Əbu Davud, Rəhməhullahə və aytişmişi və Şeyx Albani səhih deyib buyurmuşdur. Yəni, bu bu hədislərdə açarın görünür ki, bu zina daha şiddətlidir başqaları ilə. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Əl-həməutun qayın və yafta baldır e, ölümdür, hələkdir." Niyə görə Peyğəmbər qayını ölüm adlandırdı? Çünki onunla O hər zaman evdədir, evə gəlib çıxan, gedəndir. Öz qardaşının evinə gəlir, gedir və onun, yəni bu işdə olması, yəni bu, bu günaha batması daha çox ehtimallıdır, yəni daha olması daha çox, yəni mümkündür başqasına nisbətən və onu ölüm adlandırdı. Və bu cinayətin böyüklərindəndir. Yəni artıq bilinir ki, adi kəşfin, adi bir kəşlə cinayət etməsi, yəni subay kəşlərin Evli kəslərin zina etməsindən daha yüngüldür. Yəni, evlilərin etməsi daha şidətlidir. Və həmçinin qoca şeyxın zina etməsi daha şidətlidir. Həmçinin insanın öz atasının zövcəsi ilə nikah etməsi daha şidətlidir. Həmçinin e, cihadda olan kəsin zövcəsi ilə olunan zina daha şiddət Allah Subhanahu taala hər bir növündən bizi qorusun. Hər biri onların ən kiçiyi də böyük günahlardandır. Yəni burada sayılmış inanın ən kiçiyi belə böyük günahlardandır. Allah təala bizi bütün günahlardan qorusun. Allah təala cəhdi faydanlardan əfsən,